En aquest programa estem bojos pels llibres, literalment. Benvinguts a un programa més de Literalment. A Twitter i Instagram som arroba baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Seguim amb el reportatge de la Missa. Hola, hola. Aquí la Missa amb l'últim reportatge de la temporada. Com que ja tenim aquí l'estiu, he preguntat a diversos escriptors i periodistes culturals quins llibres ens recomanen per gaudir durant les vacances. A més a més, també he volgut saber si tenen algun repte lector estiuenc i si ens animen a completar-lo. Comencem escoltant el periodista cultural i responsable de premsa del Segell Més Llibres, Jordi Benavente, que ens parla d'un autor que aquest 2021 hauria fet 200 anys! La meva recomanació per aquest estiu seria recuperar un clàssic que ens acaben de tornar a traduir al català, que és el crim càstic càstig del Dostoyevski. Uh traduït pel Miquel cabal i Guarro i que és espectacular. És a dir, jo a la, a la meva edat, no, no diria quina edat tinc, però n acabo de fer 40, encara no havia llegit Dostoyevskis, era una cosa que... una de les meves mancances que em faltava i ja ho he arreglat perquè vaig comprar aquest, aquesta nova edició de Crimi Càstic i, i l'he devorada. La, la prosa d'aquest autor rus clàssic, no, no, no la descobriré jo ara, però eh, és una torrentada espectacular. És, és una història coral amb moltes veus que, que t'arrossega, evidentment protagonitzada per, per un estudiant que comet un crim i <ríe> evidentment tots hem sentit a parlar, i ara tampoc faré spoiler ni res, però vull dir, i a partir d'aquí Dostoyevsky reflexiona sobre, sobre això, no? sobre la culpa, sobre el dret o no a, a fer mal als altres, etc etc. Alhora també us podria dir que diguéssim el meu objectiu de cara a aquest estiu, ara que ja m'hi he posat, és és llegir més Dostoièvskis dos, que tenim a, a mà. Uh, per exemple, els germans Karamazov, que són, estan traduïts pel, pel Sales, pel Joan Salles, o també uh, tenim de, d d'angle editorial els apunts del subsol, les nits blanques, traduïdes també pel, pel Miquel Cavall, i si no, uh, des i ara tenim uh, les memòries de la, de la casa morta, Uh, traduïdes pel Jaume Creus. I, bueno, una mica l'objectiu seria aquest, no?, uh, aprofitar l'estiu, aprofitar que tindrem uh, més hores que, que habitualment, i, i llegir-ne tant com pugui, perquè ara Ara que he començat ja no vull parar. A continuació, donem la benvinguda a l'escriptora Sintarassa que tot just acaba de publicar amb jo llibre Aqua Alta, una novel·la entranyable, divertida i motivadora sobre el canvi climàtic a Venècia. Quins llibres ens recomana, Cinta? Us volia fer un parell de recomanacions per aquest estiu que estem a punt de començar, recomanacions literàries. El primer, que està pensat però a un públic infantil, però el recomanaria a, a tots els públics i, de fet, els nens i nenes que comencen a llegir doncs agaudiran molt més amb una lectura acompanyada per part d'una persona adulta. És Capitana Rosalie, de Timothée de Fontbell, amb il·lustracions d'Isabel Arsenault i traducció de Marc Donat, de l'editorial Anima Llibres, col·lecció L'Arca. Explica l'aventura de començar a llegir en el context de la Primera Guerra Mundial. És, un, és una narració crua, però alhora també és un cant a la, a la vida i a la mort per, la, per a la lectura. I després, per al públic adult, Amor en cas d'emergència, de Daniela Krien i Traducció de Maria Bosom de l'editorial Més llibres, que és una escriptura que acabo de descobrir i m'ha fascinat. Eh, és crua, però alhora eh, és, és també molt, molt literàriament forta i, i alhora el llibre, com, com, el, com diu el seu nom, no? parla d'amor i, i parla de vida. I el repte que us llançaria és que descobriu, que descobriu noves literatures, que descobriu nous autors i que viatgem per través de la literatura. Seguim escoltant a Víctor Panicello, escriptor i vicepresident d'Escrivim, l'associació professional d'escriptores i escriptors de literatura. Quines recomanacions i reptes ens proposes? Aquest estiu us volia recomanar un dels meus llibres que ha sortit en plena pandèmia, que es diu Backstage. Està publicat en castellà per Locadeo, per Santillana. És un llibre que parla d de música. Bàsicament és un llibre de música d'un conjunt clandestin que accedeix a un festival internacional. En... Agustín, a Texas, als Estats Units, acompanyat de la l'Abet, que és la protagonista del llibre, que és una road manager, des de s'encarrega darrere l'escenari, backstage, que tot funcioni correctament. És un llibre fresc, divertit, existeix amb molta música, amb molts escenaris emocionants, amb molta gent divertint-se, i amb els temps que corren, crec que val la pena. Com a repte lector, he proposat aquest estiu intentar aprofitar el temps per llegir molta literatura juvenil molt variada de companys i companyes de l'Estat, catalans i també alguna traducció internacional, per agafar i carregar piles de cara a properes creacions. Hi ha molts llibres juvenils molt bons, no només llegir literatura juvenil, però aquest any concretament sí que m'he plantejat llegir-me 8 o 10 llibres juvenils que m'interessa molt. Espero que seguiu el repte i que llegiu aquest eix i si disfruteu d'eix. Moltes gràcies. Per últim, acabem escoltant a la Ruth Tormo, guanyadora del Premi Ramon Montaner 2020 de Literatura Juvenil amb Sense Codi de Barres. Una història increïble que tracta la pèrdua, l'explotació infantil i el poder de l'amistat. Escoltem-la. Hola, sóc la Rut Tormo, escritora i periodista i faré dues recomanacions de lectures per a aquest estiu. No sóc gaire partidària de classificar els llibres per les franges d'edat, però portal d'anar al gra, recomanaré una història que podrien diatreçada pel públic adult i una que dient doncs per lectors de partida de, de o 12 anys. La primera és No escriure la teva història de la Laiia Fàbregas que és un llibre que tracta dues històries que combinen d'una banda una l'actualitat i l'altra la vida als anys 30 als Estats Units. I ens parla d'una saga familiar, però fa d'una manera molt directa i àgil i en el fons és una història de supervivència, de recerca i a mi em va semblar molt interessant tot el que explica en relacionat amb les tempestes de sorra. No dic res més. I l'altre llibre seria el famosíssim catàleg de Walker and Down, de David Morosito, que és una aventura que té lloc al Mississipi, pel vols del 1900, que està protagonitzada per quatre amics i que recorda les aventures de Tom Sager, i que té tocs de misteri, de crítica social i d'humor, i que és una meravella, una recomanació estiuenca, jo crec que molt, molt adient. I pel que fa al repte lector de cara a l'estiu, jo recomanaria doncs, llegir tres llibres. I aquí sí que parlaríem d'una banda un llibre, una lectura actual d'aquests darrers anys, seguida de, del 2021 o el 2020 o recent. Buscar a la llibreria alguna història recent que ens atragui i després un clàssic també. I ja per últim, doncs, el marge de l'edat que es tingui, qualsevol lector et eh, recomanaria que agafessin alguna lectura a infantil o juvenil perquè aquestes lectures tenen molt a dir i és igual l'edat que es tingui. Gràcies a tothom per participar i a vosaltres, si esteu escoltant això que quedeu nominats a completar els reptes que ens han proposat el Jordi, la Cinta, en Víctor i la Ruth. Bon estiu i felices lectures! Adéu! Literàries. Que guai! Misa! Endavant! És molt xulo! Moltes gràcies, Misa! I a continuació, aixequem el taló amb la secció de l'Àfrica. Llibres a escena. Bé, el llibre infantil que us recomano avui és Les bruixes de Roald Dahl. Segurament molts de vosaltres ja haureu sentit a parlar d'aquest escriptor perquè la seva obra més famosa o almenys la que conec jo i que és més famosa és la de Matilda. L'editorial d'aquesta novel·la és l'Estreia Polar i doncs ha recomanat per a llegir entre els 9 anys i els 12. La traducció està feta per Manuel Florenza Molist i Maria Dolors Bantós Nois. Bé, dins aquesta història trobarem que les bruixes de debò es vesteixen en roba corrent i s'assemblen molt a les dones corrents. És per això que són difícils d'enxampar. Aquesta és la sorprenent història d'una víctima de les maleses de la reina de les bruixes. Un nen de 7 anys que s'enfronta a totes les bruixes d'Anglaterra amb l'única ajuda de l'àvia més adorable que us pugueu imaginar. La realitat és que fa molt bona pinta, i venint del Roald Dalt, doncs, m'espero un gran llibre. La recomanació juvenil és La casa sota la sorra, de Joaquim Carbó Mas Llorenç, l'editorial és Estrella Polar. Bé, quan diuen que el Nil és un riu perillós tothom pensa en els cocodrils. Però això no és res, comparat amb el senyor T, un misteriós personatge que dirigeix la casa sota la sorra, la seu d'una organització secreta instal·lada al sudan, que es dedica a tota mena de negocis bruts. Entrar-hi és ben fàcil, però per sortir-ne en Pere Vidal i en Henry Balua estan a punt de deixar-hi la pell. La veritat és que aquesta novel·la me l'han recomanat moltíssim i tothom en parla superbé. I per finalitzar l'obra de teatre La veia i la bèstia, al musical. A tots els fans dels musicals doncs no podeu quedar-vos sense anar a veure aquest gran musical de partir del 5 de juny fins al 4 de juliol al Teatre Apolo. Queden pocs dies ja perquè s'acabi, per tant aneu espavilant a comprar les entrades. Bé, si encara no sabeu de què va la veia i la bèstia, ara us faig un petit resó. Hi havia una vegada un príncep que vivia en un resplendent castell. Tot i tenir tot el que podia desitjar, era egoista i consentit. Una nit, una bruixa llença un malefici sobre ell i tots els que hi vivien. Com a, com a càstig, el príncep va ser condemnat a ser una bèstia. I només podria ser lliuresa -se d'aquest malefici si aconseguia enamorar d'una noia abans que caigués l'últim pètre d'una rosa encantada. Deu anys després, una jove humanedat vella arriba al castell per resquedar el seu pare que es personera la bèstia. Diuen que la veritable bellesa es troba a l'interior. La qüestió és, podrà la noia aprendre a estimar la bèstia i trencar l'encanteri? Doncs, si encara no sabeu de què va, no sabeu com acaba, si no sabeu la resposta d'aquesta pregunta... I, tot i així, si la sabeu, no us perdeu el musical de La vella i la bèstia Recordo, al Teatre Polo fins al 4 de juliol. Així que ara, quan acabeu d'escoltar el programa, aneu no directes a comprar les entrades. I fins aquí les reconecions d'avui, espero que us hagin agradat. I fins a la propera. Adeu! Sí, Llibres en escena, un escenari amb llibres. Molt bé, Àfrica! Espero que us hagi agradat el programa d'avui. Moltes gràcies als nostres col·laboradors. Fins a un altre